Ганжа аж зайшовся з регоду. Ой, панове молодці, нагадали ви мені, як жиди од нас давали дропака. Лавсардаки свої позадирали аж на плечі, пантофлі порозгублювали, а білими панчохами грязюку місили. Як пригадаю, то й не вдержуся від сміху. Ти б, чоловіче боже, ще й про жиділу пісню щось додав. Додав колись, відповів кавзар, не все відразу. Козаки вже повечеряли, але не хотіли ще кластись спати. Всім хотілося б без краю слухати кобзаря. І не біля цього тільки гурту козаків був кобзар. Співали їх кілька душ по різних кутках полявини. «Ще якусь, заспівайте, кобзарю! Ще!» – просили козаки. «Про славу заспівайте!» «Співав би добрі люди, – відповів кобзар, – аби слухали». «На щось мені в горлі дере, неначе полови туди мені насипано. От лихо, меду б тобі кухоль, так де його в поході візьмеш? Джура, гукнув Ганжа, піднеси божому чоловіку кухоль мого меду. Джура раптом наточив з боклага добрий кухоль меду і підніс зареві, той вихилив його одним духом і, обтерши рукавом вуси, почав знову співати. Розляглися круті бережечки по роздоллі, пожурили славні козаченьки у неволі. Гей ви, хлопці, ви добрі молодці, не журіться! Посідлайте коні вороні, садовіться, та поїдем в чисте поле в Варшаву, та не берем червоної китайки на славу. Гей, щоб наша червона китайка не злиняла, та щоб наша козацька слава не пропала. І щоб наша червона китайка червоніла, а щоб наша козацька слава не змарніла. Гей, лузі, червона калина похилилась, чогось наша славна Україна засмутилась, а ми ж тую червоною калину та й піднімемо, а ми ж свою славну Україну та й розвеселимо. Гарно, гарно загукали навкруги. Це теж нова дума, сказав чорнота. Саме вона до наших часів і припадає. Тепер, чоловіче Божий, веселіший, почулися голоси козаків, коли кобзар скінчив. Такої, щоб горіло. Хіба такої, щоб до танців? спитав Кобзар. тож, адже за день ноги в сідлі набрякли, вороги за річкою витанцювати, обізвався Чорнота до козаків. За річкою почулося з натовпу. Те байдуже. Поки дійдуть сюди, дотанцюємо. А прийдуть вороги сюди, обізвався вусатий усатий уманець, то будем їх бити, як під жовтими водами та під корсунем били. Коли ж не сила наша буде, голови свої заненько в країну покладемо у шквар кавзарю, такої, щоб аж лихо затанцювало». Весело заврящали і засміялися струни бандури, і кавзар голосно гукнув. «Ой, я сіна скромадила, сімсот хлопців принадила!» Зразу коло біля кобзаря поширшало, а посеред кола вихором закрутилися дві пари козаків. «В кого один? В мене два. Чорноброві обидва!» додав кобзар, хвацько вибиваючи пальцями по струнах, і серед кола закрутилося ще кілька пар козаків. Пішла ходором вся полявина от казацького гопака. Проліс ж... Аж луна пішла від вигукування танцюристів. Тільки Чорноті вже не довелося на те дивитись, бо під ту хвилину до нього наблизивсь сотник Криця і подав йому цілий пакунок паперів. Полковникові треба було переглянути ті папери, і він, покликавши до себе на поміч полкового писаря, пішов з ними до намету. Там вони поморочилися над паперами мало не цілу годину, і врешті таки натрапили на листа пана Прислава з звісткою про кількість польського війська. Зважаючи на велику вагу тієї звістки, Чорнота послав того листа Гетьманові з корінним отаманом та десятьма козаками, що провожали до Гетьмана коваля. Управившись з паперами і військовими справами, Чорнота вийшов на повітря. Стояла вже ніч, козацтво клалося спати, хоч подекуди ще й досі грали і співали кобзарі. Молодого полковника потягло до намету, де була дівчина, його бранка. До того ж він згадав, що пан Януш досі з закрученими руками. А взявши з собою невеликого ліхтаря, Чорнота увійшов намет. Пан Януш сидів долі, стіпивши від болю зуби і насупивши чоло Христина вже спала, Галина ж напівлежала, схилившись до батькових колін, і по очах її знать було, що той самий батько, який досі був для неї пугалом, тепер, коли він приймав муку, став близьким її серцю. Побачивши чорноту, Галина зразу ж звернулася до нього. «Пане полковнику, пожалійте мого старого батька, бо прямо переїли йому руки». Пан Януш гнівно глянув на дочку – як насміла ти за мене просити. Мені хлопської милості не треба. Чорнота приглушив собі образу і сказав спокійно. Я, пане Яношу, не хлоп, а полковник славного війська Запорозького, то, може, пан звертався до мене більш чемно. Хлопський полковник є й сам хлоп. Пробуванів шляхтич. Даревне пан робить мені образу, сказав Чорнота. Я прийшов, щоб зробити у чому можу панові полегкість. Перше за все заспокойтеся, я не вчиню ні панові, ні паннаці нічого лихого, от вам моє слово. Пан Януш глузливо крізь стиплені зуби засміявся. Хлоп заспокоює своїм словом. Хлопське слово вітер. Нарешті Чорнота спалахнув. Час би вже вам... Панам, нам після того, що сталося зрозуміти, що козаки такі ж, як і ви, вільні люди!» «Що?» – піднявши гордо своє чоло, скрикнув пан Януш. «А ви хлопи? Рівня славній польській шляхті? Поки світ стоятиме, хлопи будуть хлопами!» Запал та гонор шляхтеча не ображали вже чорнотою, йому схотілося ще дужче подратувати поляка. «Даремне пан виставляє себе на посміх. Ми вже шаблею здобули собі волю, здобули і панство. Якщо ви, ляхи, не схочете з нами по-вратерському жити, то геть виженемо всіх вас з України. Заженемо у вашу Варшаву та й сидіть там, як жиди на шабаші». Пан Януш схопився на ноги, але зразу ж з розпукою на виду впав на землю. Коли б мені не зв'язані руки, я показав би тобі твоє місце, проклятий схизматик. От скоро прийде польське військо, пов'яже всіх вас гайдамаків і порозсадовить по палях. Чорноті дуже кортіло збити пихого норливому шляхтичу, і він таки й зробив би це, коли б пан Януш не був батьком Галини. Її ж очі викликали у ньому Бажання заспокоїти дівчини, досягти того, щоб вона мала його не за ворога, а за щирого прихильника. Тільки заради Галини він не навважив на ті образи, що робив йому пан Януш. «Це так, пан мені дякує за мою до нього доброзичливість», – обізвався він. «Скажіть же, що я повинен зробити, щоб пан став до мене прихильним?» От вози мене з дочкою на той бік піляви і пусти на волю. Чорнота замішався. Пустити їх на волю, щоб ніколи вже не побачити тієї чарівної дівчини, що він вирятував з пазурів вовгури. Ні, цього він не може зробити. Він нікуди не пустить її від себе. «Це ж неможливо», – сказав він. «Неможливо через те, що ми з вами воюємо. Правда, допитувати пана про польське військо мені вже нема нащо. що» бо я вже все, що потрібно, знаю з листа пана Преслава, добутого полявському замку. «Прокляття!» – скрикнув старий шляхтич не в собі. «Я згубив річ посполиту! Ліпше було б, коли б ті харцизи спалили мій замок разом з паперами! А щоб пан не мав мене за ворога, я згоден розв'язати йому руки і дозволити вільно ходити по табору з умовою, що шановний пан Януш – «Подасть мені шляхетне слово не тікати з мого табору». Руки старого шляхтича давно набрякли, як колоди, і завдавали йому великих мук. Проте подати шляхетне слово козакові він мав для себе за приниження, через те вагався з відповіддю. «Ну що ж, дає пан слово не тікати?» Муки врешті переважили гонор пана Януша, і він спрокльонув в серці відповів «Даю шляхетне слово». «Ну, добре». Чорнота почав розплутувати мотузки, на руках в'язня, але вузли глибоко в'їлися в тіло, і при малому освітленні ліхтаря їх нелегко було розв'язати. В нетерплячці козакові почала допомагати Галина. Їхні руки зустрічалися і плуталися одна з одною. Непомітно для себе козак придержав руку дівчини у своїй руці, і тепло його руки блискавкою пішло по її тілові. Галина не зразу випручила свою руку і, засоромившись з того, пильніше припала до мотузків. Нарешті руки пана Януша були розв'язані, і він, стогнучи, почав терти їх. Чорноті не хотілося покидати намету Бранців, але ніякої причепки до того, щоб лишатися в ньому, вже не було. «Прощайте тепер», – сказав він після мовчанки. «Заспокойтесь і спіть». Коли чорнота вийшов на повітря, над землею вже царювала ніч. Зірки своєю безліччю так запорошили небо, що, здавалося, не лишилося вже на ньому і клаптика вільного У Вогті одночної роси траві світилися блищаки, немов перемовляючись своїм срібним світлом з далекими зірками. Навколо полявини, наганяючи на козаків міцний сон, Стихо гомоніли своїми соковитими листями столітні дуби. В таборі стояла така тиша, неначе й самого табору не було. Тільки пирхання коней та далеке погукання вартових іноді порушали ту тишу. «Іди собі спати», – сказав Чорнота, розглядівши біля намету вартового. «Сих ляхів вже не треба стерегти». А вартовий охоче пішов спати – Сам же Чорнота стояв біля намету, вагаючись. А в темряві ночі йому вважався білий, гнучкий дівочий стан і блакитні очі, що з подякою і ласкою дивилися на нього. Завзятий козак, що всі свої юнацькі роки прожив в походах серед степів, лісів та людської крові, був пригломшений дівоцькою вродою. Та врода, Закликала його до кохання і радості, вавила до щасливого спільного з коханою дівчиною життя. Цілим натовпом ходили тим часом думки, і в голові Галини. В старі її повчали, що казаки – то прокляті богом схизматики, що вони лютіші за звірів, бо розгніваний бог не дав їм серця. От батька вона чула, що козаки такі ж саме хлопи, як і інші українці, брудні, нечемні, неосвічені, однакові з тваринами, віддані Богом на те, щоб працювати на своїх панів. А що ж вона побачила? Козак, що її зрятував, такий огрядний, чемний, такий моторний красоній, до того ж добрий і навіть соромливий. Він далеко добріший і ввічливіший, ніж її батько. Батько ображав його, звав у вічі хлопом, він же все те йому подарував і поводився з ним по-шляхецькому. Галині стало соромно за батька і схотілося догнати козака і подякувати йому за його добре серце. Дівчина вийшла з намету і, побачивши чорноту, наблизилася до нього. Спасибі вам, добрий полковнику, за вашу ласку. А з тим вона хотіла взяти козака за руку, але несподівано почула себе у його обіймах. «Люблю тебе, моя пташко, як світ сонця, як душу свою», – шепотів біля неї знайомий голос. «З першого погляду закохався, я в тебе був шалений. Хоч волою, хоч не волує, а будеш ти моєю». Дівчина почула, як козацькі вуси залоскотали її щоку і теплі вуста, обпалили їй губи поцілунком. З несподіванки вона й не стягнулася, аж козак ще міцніше пригорнув її до себе та цілує ще раз, ще. Нарешті дівчина прочуніла, вона пташкою випорхнула з обіймів козака і тримтячи всім тілом побігла в намет. Дивні почуття вхопили душу дівчини. Радість і щастя, що згорошили її істоту після поцілунку козацького полковника – Скоро потьмарилася від сумних думок про те, що козак не шляхтить, а до того він ще й схизматик, і ворог Польщі, що батько не тільки не згодиться на її шлюб з козаком, а навіть прокляне її, і що впустивши козака у своє серце, вона вчинила не тільки великий гріх, а ще й зраду своїй батьківщині. Під впливом таких думок Галина не спала всю ніч, і більшу частину її простояла на колюшках. Шепочучи ті молитви, яких багато вивчилося в монастирі, і викликаючи до себе Божу матір, щоб допомогла їй викинити козака з свого серця, за його ж доброзичливість вона подала собі слово одячити йому чимсь іншим, а тільки не коханням своїм. На другий день в розмові з батьком Галина нарікала на те, що він поводився з чорнотою нечемно, не вважаючи на те, що полковник – як з усього виходило, дістав шляхетське виховання. А з приводу цього старий шляхтич не сперечався з дочкою, він весь час був сумний і каявся, що подав чорноті слово «не тікати». «Як можу я тут сидіти, – думав він, – коли батьківщина моя в небезпеці? Я неодмінно повинен перестерегти привітців польського війська про те, що козаки захопили моє листування». Проте втекти з козацького табору було нелегко. Як помітив пан Януш ще з першого дня, по навколо табору усі боки рясно становилися чати, піші й комонні. До того ж він розумів, що вийти з-під захисту полковника Чорноти і натрапити на вортових було однаково, що піти на смерть. Бо і крізь намет він чув, яким пеклом у своїх розмовах всі козаки дихали на шляхту. Через кілька день... У козацькому таборі почалася метушня, а в серці старого поляка збудилася надія на те, що козаки, прочувши про велике польське військо, лагодяться тікати, та тільки та радість його була передчасна. До намету Бранців увійшов Чорнота і сказав, що мусить своїм повком перейти ближче до річки Піляви, бо на місці його табору стане гетьманське військо. «Хотів я пане Янушу, сказав у розмові Чорнота, – Оселити вас на якийсь час у вашому власному замку під моєю охороною, та, на жаль, не можу цього зробити, бо в вашому замку житиме сам гетьман. Старий шляхтеч насупив брови. Коли б я міг се передбачити, я власноручно спалив би свій замок. Через якийсь час Чорнота і Ганжа вивели свої повки з полявини на лісовий шлях і повели прямо до греблі й мосту через пиляву, куди вже Ганжа й ходив раніше. Пана ж Януша з дочкою та Христиною влипід вартою позаду козацьких повків пішки. Глина була в селянській запасті, мереженій сорочці і черевиках на босу ногу, а старий шляхтич з огидою поглядав на одягнені на його ноги сині з великою матнею штани і брудну селянську сорочку.